Uh, maziwa yana vitamini nyingi yanajenga mwili yani mtu anayekunywa maziwa sana kila siku angalau girasi moja ya maziwa fresh anaofanya mwili wake uwe na uwezo wa kutengeneza chembechembe za kulinda mwili kujikinga na magonjwa mbalimbali mbali. kwa maana kutokunywa maziwa au maziwa kidogo kunaweza kumsababishia mwanadamu kushambuliwa na magonjwa mbalimbali mbali, kwa sababu watakuwa na upungufu wa baadhi hayo asipokunywa inakuwaje zaidi ni kwamba tawapungukiwa kinga za mwili kuna labda kuna magonjwa ambayo yashambulia kupitia nafasi hapana e, lakini cha msingi ni kwamba kama mwili hauna kinga Maanake hmm. yake ni kushambuliwa na mbali mbalimbali hmm. kuna swala la wa watoto ambalo kwa Kagera sasa inaonekana iko ni nafasi ya tatu ya nne pengine linachangiwa na unywaji kidogo pia wa maziwa kwa watoto maziwa ni muhimu sana. Kwa hiyo kama watoto wa watu wasiotumia maziwa au wasio na uwezo kupata hayo maziwa lazima watakuwa na udumavu wa kukua vizuri na aweze kuwa na afya nzuri. Nini ushauri Angalao kwa siku mtu apate glasi moja ya maziwa. Kama hana uwezo kabisa japo mara mbili kwa wiki